Välkommen välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara er Det är torsdagen den 4 april Vi spelar in av det 71 Den med tomaten i spegeln Det här är podcasten där vi i Rolltidsgruppen Tima 40 pratar om allt som intresserar oss Men idag har jag är Anna Hallå. Vad händer? Jag Ja, jag har haft en tv-vecka Har kollat i kapp lite serier mm -hmm. Exempelvis The Walking Dead uh, har jag sett nu. Uh -huh. Jag har kommit fram till att den serien är bäst att se många avsnitt uh, på en gång, därför att då är det som att det faktiskt händer någonting. Jag kan um, tänka mig det också. Jag har ju faktiskt sparat... Um, de gjorde ett avbrott här mitt i säsongen. Mm. Jag såg upp till avbrottet och har inte sett någonting efteråt, och nu förstår jag att säsongen är slut. Ja, precis. Den tog slut i söndags, tror jag. Mm. Så jag, jag hade två avsnitt innan avbrottet och sen såg de efter. Så jag såg dem på en dag, och då blev jag liksom, var det nästan så att jag blev engagerad i det, vilket aldrig har hänt förut så att det, ja, det är nog bästa sättet. Jag tror att vi har varit ganska i, i, i team har varit ganska ambivalenta vad gäller serien, om det är ett ord. Ja, det är ett ord och jag tror att det är det vi har varit. Ja, mm. Du tror det? Är <laughs> jag är helt säker. Ambivalenta, men jag är varit... ambivalent över om vi har varit ambivalenta. Precis, det känns som att det var rätt ord. Mm. <laughs> Några andra serier du har kollat på? Hjälp mig, min, hjälp mig med att presentera programmet Ja Vad har jag sett? Jag har sett uh, Game of Thrones Nej men jag har sett Doctor Who Nej. <laughs> Och Nej Tänker vi prata inte mer hjälpa om. till <laughs> Och det kommer vi prata mer om Senare i programmet Doctor Who alltså, som alltså har, Precis som Walking Dead tagit upp sin säsong igen Efter en, ett litet avbrott Vi ska prata mer om det Vi, vi gillar Doctor Who här i podcasten mm. Jag har, jag har varit på bar -bar äventyr Med min kompis Conan mm -hmm, Och mm. tänkt, om oh, nej Han är typ som en gammal farmor Som pratar jättekonstigt om alla, alla som inte är vita ah. eh, Vilket är ganska jobbigt Men eh, värt att prata om, tror jag Strip search är ett tv-program Som är på internet ah. Som handlar om folk som gör serier, Seriestrippar mm -hmm. Eller Det är som eh, Project Runway fast med seriestrippar Det är som Hell's Kitchen fast med seriestrippar ja Det är som Big Brother Fast utan att de är fast i ett hus Hela tiden, de är typ det men, men De får ändå. inte gå på internet seriet. Faktiskt Så det är ju rätt hemskt Du ska få ge dina första intryck igen Vad gäller kotor ja. Nightside Old Republic för den som inte är med På, på, på, min, på, på mitt äh, lingo men jag tänker först, det har ju varit april för Precis nu, alltså april är det ju nu Men första april, den här dagen där man inte ska lita på någonting som sägs på internet Precis Såg vi någon ap aprilskämt vilade? För att ett problem med aprilskämt Är ju att det mest bara är lögner nu för tiden Det är folk som säger någonting som är uppenbarligen inte är sant Ja Det är ju det, det känns inte som att Folk gör Alltså de försöker inte luras Utan det är så här att ah, nej, men alla kommer... Antingen så kommer alla veta att det här är en lögn, så därför så gör vi en uppenbar lögn, eller så kommer folk bli lurade och bli arga, antar jag. Um, mm. Så, ja. ja, ja. Jag, vet jag, vet att, jag vet att Google har haft en del så här bra, uh, coola saker som händer i april, men jag vet inte, någon har räknat som skämt. Alltså till exempel hade de i förra året eller jag eller, eller året innan uh, Google Maps var ju liksom, såg ut som ett åtta RPG-spel jag vet okay. inte om du såg det, men det var liksom, liksom när, man, när man navigerade Google Maps så, var det, så gick man med ett par på en världskarta typ. Aha. Det var sjukt coolt. Alltså det, är, ja. det är saker man vill ha alltid, men det var tydligen bara aprilskämt. aprilskämt. Tänk att de kunde ha kvar det som en liten extra grej om de har suttit och lagt ner tid på det. Mm. Det finns säkert. Jag tror att det var något slags samarbete med... Eh, Kommer jag säga Konami och mena Square Det kommer att vara ett, äh, Det var något slags samarbete med Square som gör Final Fantasy och så, så det var liksom officiella sprites Och grejer Aha, eh, Google hade ju min favorit Om jag ska kalla dem aprilskämt De hade min favorit grej i alla fall 1 april mm -hmm. Förutom Game of Thrones <laughs> Fast det var kanske inte första april Det var kanske rent tekniskt sista mars Det var sista mars för I så fall vinner Google Med deras äh, sökfunktion Google Knows Oh. Så du Google Nose? Ja, eh, alltså grejen var att innan du påpekade Google Nose så tror jag att jag hade varit inne och googlat och sett någonting som var ja men Google Nose eller något och bara, jaha det var en grej och så liksom gick jag vidare ah. ja, Det var någonting om att katalogisera alla lukter någonsin eller något och jag bara, ja jag har kul med det och så liksom <laughs> Men, men sen så insåg jag att, eh, att det var lite större än så <laughs> <laughs> Alltså det det var var ju Googles lilla april då. Det var att när man sökte Man kunde söka antingen i text som vanligt Det heter väl bara mm. Google-sökning Eller i bilder som vanligt Eller skulle man söka via Google Nose då okay. Där man då liksom kunde söka efter lukter istället Så i, i, istället för att få <laughs> en bild på det som du eh, söker på Så fick du en lukt istället Ah. Och så, så som det gick till Så skulle man liksom Jag, jag körde på iPhone-appen Och då var det liksom Press your nose here okay. <laughs> när, man, när man då liksom Tryckte på den delen av skärmen det Behövde du inte vara med näsan <laughs> mm, Nej. <laughs> så, så, så var det en liten mätare Som gick upp till 100 Och så står det liksom Ja ah, bra, liksom lukten är frijord. Man kunde också söka med typ här Safe... Filter på Google, och så innebar liksom att man inte fick alla lukta på en gång utan man, man kunde välja vilka man ville höra eller lukta. Och så. Smelling mm. is believing var deras äh, äh, logga. Oh. De hade också någon nu. Oh, de hade en ordlek på Sensation som var The New Scent Section in search. Oh. Den var fantastisk. Det var ungefär då jag liksom fattade att oh, Aiky, okay, det, det är faktiskt första april och någon gör någonting ganska. Alltså liksom du vet inte bara vänder upp och ner på sin hemsida en dag. <laughs> ja, typ som Vimeo som sa att det skulle bli en sajt för kattvideor bara. <laughs> ja, Vilket ju också det... var roligt, men i alla fall. Det är rätt kul, alltså jag, jag gillar dem ju, men jag vet inte om man behöver ha en dag för sådana här saker. Kan du inte bara göra det då då? Det blir ju roligare då, det blir ju mer oväntat. Jag tror ja. folk går på det bättre. Till exempel så så Nathan Fillion gick ut på Twitter och sa att, ah, tråkigt att de dödade Arya i Game of Thrones I can't believe they killed Arya <laughs> Precis. <laughs> Precis Och det hade ju varit jättekul om man hade gjort det nästa vecka, eller det var kul nu också men det hade varit så fantastiskt kul om det var nästa vecka istället, för då hade nog folk blivit så mer va? va? Nej, men va? Exakt. Tänkte jag tänkte också, förlåt jag sitter och tänker på saker jag har sett som var rätt roliga uh, Youtube. Mm aprilskämt, var det förra året, förra, förra året eller så, när man kunde liksom beställa eh, den då alltså en DVD-version av, av allt på Youtube <laughs> av allt på Youtube eh, okay. det var typ så här man skulle få den 2045 eller någonting för de var tvungna att liksom bränna ner alltihopa och det skulle mm. vara kommentarerna <laughs> kommentarer oh. videoklippen <laughs> okej okay. hade de någon nå pris på det här liksom Uh, jag tror att det var ganska lågt. Alltså, jag för mig att de hade, de hade liksom en sida där det var typ så här all, all information om det och typ så här: uh. jättelitet längst ner stod det uh, and also uh, April Fools. <laughs> uh. men jag tänker mig så här uh, ja jag tänker mig att de liksom, har uh, en DVD box med och så bara så här, ett några miljoner skivor ja men Man kan ju tänka sig att liksom, allt som finns på Youtube Om man skulle ha dvd-format Skulle typ åka till, till månen i alla fall Kanske tillbaka också Ja, man ska jag tror det på Ja, jag gillar det Det är fantastiskt um, Nej, fortsätt prata Jag vill ha en övergång du Det här är inte det, det här är inte rättvist, Anna du, men du är jätteduktig på övergången nu. Du gjorde övergång i vår sms-konversation idag. Jag tyckte det var jättefint. Anna, Anna nu, kan kla det här. nu klampar du rakt över min övergång. Igen? Jag sa att det inte var rättvist. Och så tänkte jag säga, precis som Injustice, God's Among Us. Du får sluta ha så subtil. <laughs> Nej, men det är okej. Okay. Det var inte rättvist av mig att vara så elakt mot dig. Precis som... I uh, spelet Det kommande spelet Injustice Gods Among Us uh, Vad är det för spelarna? <laughs> jag vill se om du har lyssnat <laughs> Jag har lyssnat um, Jag glöm, jag har inga termer Men det är ett typ, fighting-spel um, Det kommer att vara um, Vad är det? Hjältarna och skurkarna I är det uh, vad, vad, vad DC-universumet Precis um, Och um, Ja, det, det finns en storyline och sen så kan man, kan man slåss mot varandra uh. Exakt, och storyn är typ att Efter en personlig tragedi tar stormanden över jorden På grund av mer säkert då för alla mm. Blir lite av en to totalitär regim Som då bland annat Batman ställer sig emot Och ja, krig <laughs> <laughs> Okej okay. <laughs> Ungefär så Jag noterade dock, det, demot släpptes nu i veckan Och det kom till Europa idag Tror jag faktiskt mm -hmm. Så i morse så satt jag mig nu och laddade hem det Man får pröva på tre karaktärer Det är Wonder Woman, det är Batman Och det är Lex Luthor mm. Och så här, jag, jag vet att äh, I storyn så, så står Wonder Woman står på stormannens sida mm -hmm. Jag tror Lex Luthor Gör det också faktiskt, vilket är lite konstigt ja mm. <laughs> och Batman då leder regimen emot stormannen men när man kollar liksom på där man väljer karaktärer så det ja. som att de snarare är indelade efter vanliga alltså de, de vanliga hjältarna versus skurkarna för att Wonder Woman och Batman är på en sida med Lex på andra sidan. Jaha. Så i storyn så är det en annan uppdelning än i Precis men jag tror liksom att de har gjort en, de, de har nog valt att göra en lite mer, så här, lite mer vill en hela uppdelning i liksom karaktärsväljar. Mm -hmm. <laughs> interfacet mm -hmm. Och eh, det vara plats för sjukt många karaktärer på det där. <laughs> oh. Alltså galet mycket, så det, det är bra. De, de har ju varit väldigt. Eh, det är Netherrealm tror jag de heter, som gör, eh, som gör spelet. De har varit väldigt liksom ah, social media. Med, eh, till exempel, då har de haft en stor. Eh, Heter det Brackets, du vet, där man ställer folk Och så får de slåss mot varandra, och sen får de slåss mot varandra Och sen får de slåss mot varandra, slåss mot varandra. Ah, en turnering typ Precis, ja, tack så mycket, en, en turnering eh, Som jag tror nästa vecka kommer avgöras Det är, man får helt enkelt rösta på Vem som kommer vinna mot vem, och de som står mot varandra nu Efter ett par veckor är Batman och Stormanden Så <skratt> man kan rösta på dem liksom. Och eh, I och med röstningarna får man liksom se ett Youtube-klipp Där de fightas mot varandra, och då visar det upp En kanske ny bana, lite nya moves och sånt Så det, det är rätt Mm. Bald. Uh -huh. Det jag gillade med Demot Var att karaktärerna kändes rätt Alltså rätt sköna Jag är inte värsta Jag är inte jätte inne på biten Men jag har spelat några stycken i alla fall mm. Och det var Det kändes som det var en del intressanta saker Det, liksom, typ, det kändes som Batman hade mycket gadgets För att då kunna liksom, på något sätt rätt färdig Att han slåss mot eh, demigudar <laughs> Lex Luthor samma sak, han har han ju sin liksom, superpowered suit Som han har då och då Mm uh -huh. Det, var, det är rätt int intressant för att banorna är också lite grann som en extra karaktär. För det finns saker i bakgrunden man kan interagera med genom att trycka på, jag tror det var R1. så Till mm. exempel om du står bredvid någonting så, och, och trycker på R1 så slänger sig din karaktär upp och slänger typ en lyxstolpe på motsåndaren eller så. <laughs> Okej. Okay. Det räcker också som att jag, har inte, jag, har inte, jag har inte kunnat göra det i... I demoten, men man kan liksom byta ställen man slåss på genom att typ sparka någon genom en vägg eller så. Och så flyger de jättelångt och så, så liksom byts arenan lite grann. Så det är liksom, banorna verkar vara väldigt dynamiska. Mycket som händer på dem. Mm. Det fanns en knapp som bara var typ en special. Det hände något coolt när man, man trycker på den. Man bytte mellan att ha sin piska eller att ha svärd och sköld genom att trycka på cirkel. Uh -huh. Batman kallade ner tre stycken typ, alltså Flygande Batarangs Jag tror att de var en sköld runt honom Som man också kunde här, Använda som attack mot fienden För att göra dem typ, stand i en sekund uh, Och Lex Luthor Fick upp en sköld som gjorde så att Första träffen han fick mot sig in in Inte gjorde någonting Ah uh okej -huh. <laughs> Så man, man blir inte staggerd och man tar ingen skada mm. uh, Man kan ladda upp de sakerna Då och då beroende på hur mycket man har slagit Och så uh -huh. Spelet släpps rätt snart tror jag Jag tror att det är i april faktiskt Om det inte börjar på maj kanske Jag är väldigt, väldigt taggad inför det Jag, jag gillar ju de här, de här människorna Alltså hjältarna ah. Och jag gillar även jag gillar även Netherrealm Som du gjorde senast Var det väl Mortal Kombat Deras reboot av Mortal Kombat Det, var... det har jag spelat Det har du spelat, precis Det har jag spelat. Mm, bra, mm. det är det enda Beat'em up -spel. jag har spelat någonting Det här spelet verkar ha samma motor ungefär Och likheter är mm. till exempel att när man har laddat upp en mätare Kan man trycka på två knappar och då liksom gör en super special. Ja, det minns jag att man kunde göra i det också Precis. Jag minns att jag hade väldigt svårt med det Lex Luthor typ stannar någon och kallar in ett airstrike från en satellit <laughs> Batman, vad är det han gör? Han typ, han typ hoppar över fienden Sätter någonting på hans rygg Stannar de liksom, så att de står och bara, Vad är det som händer? Och sen så gör Batman en bakåt valt När hans Batmobil liksom kommer och kör på uh, <laughs> Personer du okay. frågar uh. Wonder Woman använder sitt lasso För att fånga fienden Och sen kommer två av hennes amazoner Och spöar skiten ur <laughs> <Nice>. <laughs> är, ja, är där. Yes, Nu när du säger det här så ser jag liksom fram emot Att se hur, vad Scarecrow gör för någonting jag vet inte om um... han kommer att vara en spelbar karaktär faktiskt. För jag, jag har sett honom i jag har, jag, har, jag har sett honom i en av bakgrunderna På den här banan liksom, ah, Det jag pratade om i ett banan Ja just det. Arkham Asylum Kunde man, typ. Precis, man kan typ slänga in någon i ett rum Och så, och så drogar Scarecrow Scarecrowen. Ja just det Ja det såg jag ju Ja, trailande Exakt exactly. um. ja, ja. jag, jag tror det var ett kul spel Och som sagt, storyn, jag håller på att läsa prequel-serietidningen nu Som de släpper varje vecka Innan mm. spelet släpps, antar jag och det känns som om det kanske börjar närma sig eh, liksom, ja, Det stadiet som spelet befinner sig i mm. Det är intressant Jag vet att du inte gillar tie-ins <laughs> Jo då. Det är skoj men Ja, inte ändå alltid så, ändå, så, ändå så vill du att eh, Doktor Hugo ska hänga i Lockhart universumet? <sighs> Lite grann vi tar en paus så kommer vi tillbaka och pratar om kotor istället Bara för att rensa paletten inför Doctor Who <här> <här> The debacle <the, the> <här> där var vi tillbaka från pausen uh, Jag har ju fått Anna att spela Star Wars Knights of the Old Republic som är ett äh, rollspel som är utspelar sig i uh, Star Wars universumet och det är The Old Republic eran som är 4000 ungefär 3000 år innan filmerna. En era med mycket Jedi, mycket Sith, mycket krig, mycket elände, mycket hjältar och där kommer Anna in. <laughs> mm. Vad Tycker du om spelet? Det, förra veckan så pratade du om att du hade spelat intrott Den första kanske 20 minuterna. Precis. Det um... kanske 20 timmar Ja, jag tror jag kom upp och tittade igår kanske 27 timmar. Okej, okay, ja. Ja, något, sånt. Bra um, spelat. Tack. <laughs> det, det är alltid kul att få sina speltimmar räknade. Det känns alltid bra. Mm, det har varit skoj. Jag har ju mötts av en del buggar bland annat den jag nämnde förra gången med att jag inte kunde röra mig. Um, om någon där ute lyssnar och har stött på den buggen så ställer in V-sync. Uh, ja, det, det funkar. Vad innebär det för den som inte förstår? Alltså, V-sync finns i, så här. om du går in i graphics options så finns det en liten knapp som säger V-sync. Uh, jag tror att det är typ, jag tror att det står för videosync eller någonting. Uh, nu, det här bara antar jag. Uh, har jag gissat mig till. Men uh, det, ingen verkar veta varför buggen händer eller någonting. Uh, så... Det är bara en grej som fungerar, typ. Ähm, ja, <laughs> det är en så dum grej. Sen har jag haft andra diverse buggar också- för att min dator verkar inte riktigt veta- vad den ska göra med spelet ibland. Men ähm, det, nej, det, det har fungerat ändå. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, jag har äh, kommit nu till, så att säga- den sista planeten. Nu har jag kommit till Coriban- och jag har äh, varit med om mycket. Jag har lyckats spela god- för det jag, mesta. Ja. Ja, jag, jag är väldigt imponerad um, mm. Jag eh, gjorde några val Som gjorde att till och med du tyckte att jag var lite så här Jedi-aktig vilket, vilket är stort om, <laughs> för, för den som vet hur jag har spelat eh, Star Wars The Old Republic och så. Det var lite chockande, Jag, <laughs> jag, har, jag har försökt eh, Det har varit skoj um, Jag har haft jag har haft Diversa problem och det jag har haft mest problem med- det som så här, har stört mig i spelet- är eh, språken. För- alltså de här språken- det finns ingen rim och reson, det finns ingen tanke bakom dem. De, de gör mig bara arg. Allt som sägs, det är- alltså när de pratar- det är för långt. Alltså jag hinner läsa den här texten- så här, och sen får jag sitta i vad som känns som- tio år innan han slutar prata- och det kan vara något så här-, så här gå dit- och så står han och pratar i så här 30 sekunder. Jag tänker, inget språk skulle kunna existera som är så oekonomiskt. Då skulle man komma på ett kortare sätt att säga det här. Det är så dumt. Eller säger de enter. Men, ja, men det är ju också dumt. Men, alltså, <laughs> men nej, nej jag, jag tycker inte om det. Det, det är bara störande. Sen var det någon gång där det var ett, ett litet barn som sa ungefär fyra saker om och om igen. Och det här skulle uppenbarligen vara betyder väldigt många olika saker varje gång och jag säger nej hon säger inte det nu. hon säger samma sak som hon sa förra gången och det betyder inte det då så, nej, nej. Men det är ju en det är ju, det är ju en fråga om ekonomi rent spel Jo <laughs> men, <laughs> jo, det kan jag förstå mer, den delen är helt okej men det här när de bara står och bablar jättelänge, då känner jag ju att så här, det gynnar ju ingen Det har jag tänkt bero på, alltså det, det är ju samma, dels är det samma sak för att äh, de har, har svelat in typ fyra rader som de säger om och om igen. Ja. Eh, och dels tänker jag att folk som inte är vana vid att läsa subtitles inte vet hur länge de måste röra på läpparna. Ah, det, kan alltså vara liksom, det det. märker man också när man, när man ser en film som... inte alltså Typ en dubbad amerikansk film eller någonting. Mm. In, inte dubbad, textad menar jag. Mm. Liksom när, när raderna är jättekonstiga och de är alltingen där för länge eller för kort tid. De har inte våra fantastiska regler. De vet inte hur det fungerar typ. Oh, nej, ja, precis. Och alltså, de, de har ju inget, för det här är gjort av ett amerikanskt företag eventuellt mm. Tandis, men det är saksamma. Mm. Um, och de de har väl inte ens liksom samma behov av att veta hur en länge en undertext ska finnas där. Så därför blir det väl, där, därför blir det blir väldigt konstigt framförallt när när vi kollar på det. Ja, och så kan det För, för det jag vet inte säkert... precis vad du menar. Alltså, jag har ju också liksom varit med när oftast sitter sitter och pratar hur länge som helst och säger samma sak om och om igen och jag har redan läst jag har hunnit läsa liksom alla rader. Jag har hunnit läsa dem en gång till för att se vad jag missade eller någonting. Och <laughs> uh, och ja, och jag, jag kan förstå så här, för barnens skulle eller så, att visst, okej, okay, de kanske behöver lite mer tid att läsa. Men jag orkar inte vara så liksom, förstående efter, efter så här 20 timmar, för då blir det bara så här, okej, okay, läsa, enter, läsa, okay. enter, läsa, enter, liksom. Yeah. <laughs> um, det okay. så, så, ja, och, och sen... Det har jag tyckt varit jobbigare än sekvensen där man behövde gå under vattnet och det var jättelångsamt. Och, Tycker du att ja. det var jobbigare än, än manan? <laughs> Fast alltså, hela manan var ju väldigt långsamt nu när, mm. nu när du säger det. Alltså hela layouten där var så här, ja du ska dit du ska till andra sidan staden som är fyra liksom, yards away <laughs> liksom och så springer jag fram och tillbaka och sen är det så här, ja, nu ska vi ner i en ubåt ja oh, coolt, så här var det ju lite roligt så här, det här är lite dead space känsla och sen ba, nu ska du gå ute i vattnet och det är jättelångsamt och det är typ mm. som att spela den här sekvensen i så här 2001 A Space Odyssey när han är ute där och bara andas i tio minuter och jag hatar det i den filmen och det var ungefär liksom så det kändes och var där ute och jag satt och liksom höll inom musknapparna och bara, okej okay, det, här, det här är roligt det här, det här kommer att leda till något roligt jag ska inte slänga ut datorn genom fönstret och sen leder det till det klassiska jag har två hinkar oh en rymmer två en rymmer fem liter, får de att rymma fyra liter? ja och jag bara, mm, jo men, oh, men det här är också skoj Jo Så liksom, ja direkt inte med de andra matteproblemen Ni kommer med den här också Ja det är bra Men vad <laughs> Förutom det <laughs> Det var de saker jag inte gillade ja, okay, cool. Nej men äm, det har varit väldigt skoj jag, har, jag tycker om det här att man ändå kan Göra goda och onda val äm, Att det påverkar saker, att liksom världen förändras lite grann. Mm, um, och, ja, det, det var, jag har även varit väldigt så här, förtjust i mina kompanjoner, de karaktärer. Inte liksom alla, vissa av dem har hamnat lite på sidan. Jag känner mig lite, så här, lite har lite dåligt samvete för att jag inte har pratat med några av dem för att jag inte har varit så intresserad. Men, men vissa av dem har jag tyckt om jättemycket och så här Prata med dem massa och ta med dem, vill ta med dem Överallt, Mission är min lilla Favorit, min lilla skyddsling um, Mission, hon... Mission Veo Som är en eh, Twi'lek Twi'lek, 14 år i Twi'lek Som är väldigt Kaxig Väldigt um, uh, Väldigt osäker om sin ålder också Eller vad gäller sin ålder <laughs> ah, som liksom väldigt såhär, nej jag är inte alls ett barn <laughs> såhär, Låt mig vara, jag är ingen barn Och man bara, nej, nej absolut inte um, Okej okay. Uh, och annars så har vi den, den Jedien Johani Som jag fick att återvända Från den mörka sidan uh, ah, Och som nu, jag nu klär upp I Dark Jedi robes Och grejer uh, Mest för att jag tycker det är skoj Om de inte har typ likadana kläder på sig Jag tror, jag tror att du lärde henne Dark side powers också Ja uh, precis det var, det, det var Kedjan gick väl typ Wound choke kill uh, Hon Is kan det? nu kill Yeah. <laughs> hur har du hur har det varit att sätta det in i ett äldre D&D-system? Um, alltså jag har ju förstått Grunderna med det här med att ja, men de kan sivva och lite sådär där det är mot en DC eller liksom en Will check och allt sånt där. Jag har ju nice. uppenbarligen som jag förklarade för dig igår har jag haft det hade jag lite lite eller mycket problem med själva liksom interfacen med att förstå vad jag höll på med. Vilket ledde till att jag i 20 av de här 27 timmarna eh, autoattackade 90% av tiden. Jag är liksom attackerade med grundattacken. Den det, det som var inte attack. Precis. Och det är också det, det är också ett sätt att spela på men du har ändå valt en, en massa feeds och liknande som ska göra så att ah. använda just attack. Du kan ha mm. till exempel flurry, power attack, snipershot. Precis rätt bra grejer som nu när, sen när jag liksom förstod vad jag höll på med och visade det vara väldigt bra grejer som gjorde att allting dog väldigt mycket snabbare och sådär och enklare. Ja, spelet måste ju vara otroligt mycket lättare för dig nu. Det är mycket lättare nu. Jag tyckte det var väldigt svårt ett tag där. Jag dog väldigt ofta. Ja. Men det lärde mig ju att seiva väldigt ofta. Jag började ju planera ut lite strategier efter ett tag. Det var... Ja. Gick den hårda vägen På grund av min dumhet <laughs> Ja, men hårda vägen är, är, en, är en bra väg Du har landat på Vad blir det, den fjärde, femte Planeten? Uh, det blir väl fjärde planeten va? Precis, exakt Eller I... ja, 15 om man räknar Dunn-Twin Precis uh, I din jakt på The Star Forge då mm -hmm. uh, Kommer du spela klart det här spelet? Ja, det kommer jag jag hade tänkt försöka spela klart det idag, men då blev det att se lite Doctor Who och sådär. Men jag kommer att spela klart det. Jag är nyfiken på vad som händer nu. Just nu är jag väldigt, tycker jag att det är lite skoj att komma till Corriban, för jag ser saker som jag har sett i... I Svotor Så jo, för mig är det lite så bakvänt Jag kollade det här stället Jag kommer ihåg de här gravarna De var läskiga och jobbiga äh. Det ser lite annorlunda ut dock än i, Jag försöker förstå hur de har byggt om det Sen, sen Kotor redan liksom. Men de har, de har gjort någonting i alla fall med det Ja, de jag inte, tog bort lite mer sand Och så var det lite annorlunda Jag vet inte. Ja, <laughs> Men det är Ja det har varit skoj hittills um, Jag har hittat min nya Favorit vad gäller så här: röst uh, en, en En trevlig Twi'lek som har blivit uh, Som jag ska bli Polare med nu för att jag gillar att lyssna på henne när hon pratar Juthara Ban Hon är cool Hon är cool Ja, jag tror att det får vara Kotorsnacket för den här veckan Eventuellt, om du är klar med att spela, nästa vecka Kommer jag Du spelar ju light side nu ja. Kanske kommer du någon gång spela dark side också Men jag kommer jag tänker ändå spoila för dig de, de mest hemska sakerna Man kan göra i det spelet mm. Vilket jag tror ändå kanske börjar dig till att göra <laughs> det Antagligen gör det nog det um. <laughs> Det är coolt Vi tar en kort paus ja, men Jo men det, det gör vi Vi tar en kort paus Sen kommer vi tillbaka och pratar om The Bells of St. John Det senaste avsnittet Vi är tillbaka från pausen Doctor Who är tillbaka Ja Jag gillar det, mm, jag, gillar tyckte du det? Också, jag tyckte om det väldigt mycket Okej, okay, prata mer om det <laughs> <laughs> Okej okay. uh, Doctor Who kom tillbaka i lördags um, Och uh, Jag väntade nästan en vecka Med att se det för Jag har alltid lite problem med att komma tillbaka till se jag tycker om För jag är, tror jag är lite rädd att de inte ska vara så bra som jag vill. Mm, mm. Eller lite underlig jag mig. Men eh, jag har sett det nu och tyckte det var jättebra och fint. Um, min, min så här... Liksom den överväldigande känslan jag får av att se det är typ, att jag älskar doktorn som karaktär. Jag får liksom, Om någon frågar mig, vad tyckte du om avsnittet? Jag bara, doktorn är så bra alltid. Men... Um, <laughs> så här, han är så gammal och så ung samtidigt och han säger, åh, oh, han är så fin. Um, och ja... Men äh, det här Det var ett intressant avsnitt Jag tycker, tycker om skurken som presenterades The Great Intelligence Great Intelligence Som äh, nu spelas av Richard E. Grant Uppenbarligen Sidan, yes. Trevligt um, Och det, det var liksom en modern twist på hur då att, de, um, att The Great Intelligence Försökte um, ladda upp Eller laddade upp folks Sinnen eller själar via WiFi. fi känns väldigt liksom, 2000-tal och jag, vet inte, jag läste på lite om The Great Intelligence liksom, tidigare i historia och det har funnits ett liknande en, en liknande grej till en så här direkt till video um, story om Doctor Who som var ungefär att uh, The Great Intelligence försökte Ja, göra ungefär samma sak fast med typ 80-90-talets teknik Vilket då inte var wifi <laughs> men, ja, så det, Han har försökt förut ja, Han försökte ju också äh, typ, Någonting med tunnelbanan där När han hade några roliga typ eller jättis Ja eller precis, det. han försökte använda jetis Och sen så försökte han använda snö han, äh, ja, Snö i... var ju lite mer Nyligen i äh, mm. äh, jul, Julspecialen Precis mm. um, så Han är i alla fall kreativ så, ja. Och viss, jag kollade upp det här då. Och, ja, några böcker vill ju mena att The Great Intelligence är ungefär vad som är kvar efter en gammal lovecraft gud Jogsothoth. Och jag vet att du hade lite, du tyckte inte riktigt om den kopplingen. Nej, jag tycker att den är jättehemsk. Jag <laughs> Alltså, Jog, är en av de, liksom, en av de gamla. Det kanske är en av de great old ones jag det mm. borg, Men det är en av de mäktigaste sakerna I, i uh, Lovecrafts uni universum mm. Och um, Jag vet inte, jag vill inte att varje Lovecraft-novell Ska kunna sluta med uh, Tardisen Nej Och det var då jag menade att Man kanske kan ha så här Parallella universum, ett där doktorn finns Så att han inte gör det Nej, det, det, blir, i det, blir, båda. det blir Det blir för mycket att doktorn blir så här, Han kan göra lite vad han vill Jag, jag gillar inte <laughs> Fast samtidigt så är det ju ja, Från början så Uppvalde ni Doctor Who-mythoset så blev Alla old så här jagade Och blev av med sina kroppar på grund av så här the Fendal, som är en sorts Doctor Who-fiende också Så att, ja, det finns mäktiga saker I universum ja, Det tror jag, men det behöver inte vara Lovecrafts mäktiga saker <laughs> jag, har, jag har inte <laughs> något emot att de skulle alltså, det, Inte så får jag får gärna vara typ Det som motstår av Flogsomot eller någonting Som är jag <skratt> Jogsavtot liksom, Men bara inte jag. Jogsavtot <skratt> Okej, okay, vi kan sno namnet från uh, War Warcraft istället och kalla honom Jogsaron Ja, men visst, varför inte um... Jag vet inte då, Nu vet jag fint om jag vill att typ uh, Troll ska dyka upp I London <skratt> nej, dude, i, nej, gud nej så, så mycket ska vi inte sno <skratt> Men förutom, uh, okay, förutom, var... förutom vår fiende då, så var jag en av de stora grejerna att eh, vi skulle få en ny permanent eh, kompanion i form uh. av Clara Oswald. The woman twice dead. Precis. Med sin catchphrase eh, Run you, clever boy, and remember. Som vi fick förklarad så direkt i första avsnittet Run så att säga. Ja, remember. Uh, jag vet inte om det var. Um... Ja, det det... Vi fick även Oswin förklarat väldigt fort <laughs> ähm, så, så, ja, många, många mysterier löstes direkt Nej, men det var, det var väl inte jättemycket som löstes Men det var ändå intressant Vi fick också veta varför hon var så duktig på datorer senare För att hon fick ja, internet <laughs> Hon fick internet i huvudet ja, Hon kunde det... inget om internet innan Hon undrade vad internet var någonstans När hon ringde tech support Hon var, väldigt, hon var inte så hjälpsam när hon skulle ringa tech support Nej jag, jag undrar också. Jag undrar hur man kommer lösa det här För det är ju lite som inte, inte stämmer mm. Till exempel då att hon träffade doktorn Och fick allt bra internet Och sen så är hon i framtiden och dör Utan ja. att veta vem doktorn är Men fortfarande är bra på internet Ja, hon borde ju känna till Jag är också lite orolig för att En av sakerna vi såg i avsnittet Ska användas för ännu en Doktorn dör, robot switch, aroo <laughs> Ja, the spoonheads Ja, exakt varför sa han inte att det var ja, Det var tessa eller vad den hette. Tessa, jag kommer inte att vad den hette riktigt. Men mm. När Moffat sa att det absolut inte var en robot eller en klon. Utan att det var doktorn. Det är klart inte i det, och så kommer jag tillbaka igen. Det är klart inte i det. <laughs> um, vad mer? The Bells of Saint John. Mm. Var, var det något ytterligare? Alltså, är det något djupare som jag inte förstår? Eller var det bara typ en Det känns bara som att de ville ha ett lite. Det är lite, lite fin titel på avsnittet Men ja, det var ju liksom telefonen i Tardisen och så var det liksom Tardisen har ju numera St. John's Hospital-sampen på sig Ja uh. Man fick efter 11 doktor, men jag faktiskt inte trodde på förrän jag faktiskt bekräftade det Typ fyra gånger <laughs> Jag tror jag har en Tardis-mugg Tardis här hemma Som har den på, jag bara, det här stämmer inte Det här är inte rätt, det, här, det har aldrig funnits på Tardisen <laughs> Bara de senaste tre åren eller men det, <laughs> Nej, nej m, aldrig Nej, det här är fel Alltså jag menar det statistiskt <laughs> Procentuellt har det aldrig funnits <laughs> mm -hmm. I can't be a monk, monks are not cool Vad, vad tyckte du om hans nya kläder? <laughs> jag gillar hans nya outfit det, är väldigt, det känns som Elva med flugan Men sen, samtidigt så är det lite så här. Den lite längre Rocken, kavajen, vad heter mm. den? Ge mig lite vibbar från äldre doktorer liksom. De, de gillar att ha oss lite längre Så ja, jag tycker om det väldigt mycket han ja, jag, ser, jag tror att, mm. äh, jag tror att Matt Smiths favoritdoktor är Doktor nummer två Ja, jo, jag, men det är mm. Jag tror att doktor nummer två kanske till och med hade samma fluga Som den som äh, tar på sig där Men jag är osäker Ja, det kanske vara därför han hade den där fina träaskin lådan, där Lådan, det också, jag tror också det är viktigt att veta att eh, doktorn faktiskt inte klär sig för att vara cool utan han, han, han klär sig för att vara cool enligt hans egen modell och han är precis. inte Precis. Cool. Nej men precis. Det är inte så här att doktorn är jättehipster utan det är mer att han bara tycker själv att han är cool. Exakt. Um, Dock, ska så så, ju det, säga är så att... inte, det är liksom inte en fashion show även om det kan låta som det är ibland när man talar om doktorn för det är alltid bara, åh, nya kläderna. <laughs> <laughs> um, jag vet att uh, tionde doktorn, David Tennant, hans outfit blev ju inspirerad av uh, Bandet The Kaiser Chiefs som var Rätt coola och stora 2004-2005 Så ja, de, de försöker ju liksom Get down with the kids med kläderna Men um, uh, ja. uh, I, i Sant Hardis andra så förutspådde väl antagligen dock om den här thriftshaft låten med uh, Wearing your grandpas clothes, clothes I look Alltså han var säkert med och skrev den tror jag Exakt. <laughs> uh, jag, jag tror att han inspirerade uh, de, här, de här killarna Att skriva den så, mm. Jag tänkte också, alltså ett tag under avsnittet tänkte jag att ja kommer hon dö varje, alltså Klara då? Ja, för jag kom, tänkte så Kommer äh, hon dö varje avsnittet? det Kommer ja. kom, kom, kom inte det bli lite tråkigt då? Om man alltid ens känna henne? <laughs> ja, det var liksom min tanke där. Jag bara, jaha, ska, aha, okej, Ja, okej, ja. men det kan ju vara en grej också, eller? Mm. <laughs> väldigt 51st date, så jag vet inte. Ja, precis. Men vi fick också, förlåt, jag, verkligen så här, jag kände att väldigt lösa ut allting jag säger. Men jag, vi fick också se att... Amelia Pond, eller Amelia Williams mm. är, Har blivit en författare då I det förflutande, hon är fast efter Vissa händelser i förra, förra Delen av säsongen Som vi inte pratar om <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um... Precis, och det är lite av henne så här. Inte för att hon inte får jag vad hon vill och jag, inte, och jag kommer alltid tycka om henne Men det är bättre än att hon är Hon, hon känns bättre som författare journalist Än som äh, äh, modell, modell för parfym för barn Ja Ja, alltså jag ska inte döma, men, men jag gillar henne bättre som författare. ja, Det mm. känns bättre. Alltså, en grej jag känner lite så här, när det gäller Steven Moffats kompanjoner. Alltså, uh -huh. jag, jag tycker om, jag tycker om eh, Amy jättemycket. Jag, jag gillar Clara hittills och, så här, och River är okej okay, i små doser, men... Mm. Steven Moffat skriver samma kvinna konstant, typ. Ja, ja, ja. Alltså, det är ju verkligen så här, ja, men hon, är, hon är check och framåt och eh, hon är inte rädd för att visa upp sin sexualitet genom att så här, göra skämt konstant och typ stöta på doktorn konstant. Och det är ju verkligen så här, jag sitter där och tänker jag bara, Okej okay, Steven, du vill leva ut dina fantasier Om någon så här yberkvinna genom det här Men alltså, kom igen Men det, han är ju så liksom, För det är ju som när han skrev Andras kompan eller Rustys kompanjoner Russell T. Davids kompanjoner tidigare Så var det ju så här, att de hamnade i bakgrunden För att han bara, jag vet inte vad jag ska göra med det här För att jag kan bara skriva en kvinna Så att det, eh, ingen aning uh, och, det, och, jag märker, liksom, och jag sitter där och tänker jag Ja men ja Hur länge ska det här pågå? Liksom? Men um, jag, jag vet inte, det är ju så här, De har ju åtminstone lite olika erfarenheter Så de blir väl lite olika varandra kanske mm -hmm. Till slut mm, Men ja ah, ah, ah, ja jag, jag tycker om dem ändå Men det är så mm. Och så är det lite det här också Jag vet inte När det gäller just det här med att Okej, okay, det är inte en barnserie längre Och allt sånt här Och de vill verkligen få fram det här med att här, Alla kompanjoner konstant typ försöker få till det med doktorn, känns det som. Um, men, men, men Elva har något så här konstig grej med att han ibland är lite så här, ja men okej, okay, svarar du på det och ibland beter sig som att han är så här tio år och bara äh, äckligt tjejer. Och så här, ser ut det beter sig lite som att de typ överfaller honom och man bara, ja... Det här är okej, okay, så att äh, de följer med honom Allt här, men deras enda så här, Deras vapen mot honom blir att de flyttar med honom Jag har ingen aning, jag, det blir så konstig dynamik Ibland, jag vet inte um, Ja, jag tycker att det är bättre när de inte flyttar med honom <laughs> Ja, jag <laughs> alltså, tänker så bara Bara, bara för, att han, för att han skrivs Så underlig i den tiden <laughs> Ja, men precis, alltså han Jag vet inte, jag gillar doktorn så att han är underlig Och liksom jag är inte så här i liksom, gamla laget från så här, de som tyckte att här, nej han är as asexuell eh, utan mer bara men elva, eh, sluta flirta med honom liksom. Det finns andra sätt att skriva karaktärer och skapa dynamik mellan karaktärer. Bara för att det är liksom, en man och en kvinna och de gör saker tillsammans så behöver det inte vara liksom hon är kär i honom typ Eller, eller bara så här nej men hon vill ligga med honom för att han är där Man bara, men, ja men jättebra Och det är, det är jättefint Det är trevligt när kvinnor får uttrycka sin sexualitet På tv utan att bli stämplade som typ Horror men De kan göra andra saker på tv också, yay Precis, jag tror att Eventuellt så kanske de kommer möta något slags Alltså det kommer kanske ordna sig någon gång Men ja. inte med, inte med Mofat kanske bakom Nej men Mofat är ju alltså ja, Han är ju känd för att vara ett sådant Sexistisk och jag vet inte han, han, han motarbetar ju inte den bilden riktigt <laughs> uh, ja. Men kan vi inte prata om um, För att ta en TV-tropes uh, term så här, The fridge-logic av, av, I avsnittet, det vill säga så här, De här hemskheterna uh, man vi, kommer på Vi kan vara ännu mer specifika Och säga att det är fridge-horror <laughs> Ja, okej, okay, fridge-horror, verkligen för att, Alltså, så här. Vi ska, vi ska rädda klara. yay vi laddar ner henne tillsammans med alla andra som har blivit uppladdade i det här molnet, så att säga, för att mm -hmm. använda en ny, modig teknikterm. Uh, och då är det så här: Alla återvänder sina kroppar. Hurra, jättefint. Om det finns någon där, säger de. Annars dör de ju och, och doktorn säger att ja. det är bättre liksom än att vara. Ja, och det, det är ju sant. Och så där. Mm -hmm. Men det här har väl hänt under ganska så här kort tid. Så om, om vi säger så här, Om de har blivit kremerade, de här människorna, då är det lugnt. Om mm -hmm. de däremot har blivit. Är begravda, så kommer de tillbaka till sina kroppar i kistor, under jord, levande begravda. Och det är liksom inte så trevligt att tänka sig, kanske det känns som så här, jag, ingen nämnde det här. Doktorn var inte så här, ah, det kan ju bli lite jobbigt, utan mer, ah, ja, men då, det var väl mer så här, ah, de ska ju inte vara där fast för alltid. Samtidigt så dör de ju lite panikslaget där nere, men det, det, är, sånt, det är sånt som sker. Det är alltså det, det jag ser av mig nu är typ så här doktorn ler. Eh. <laughs> Oswin och, och, och, och doktor som du att gå in i tarsen. De blir skratdar. Så de sen, sen, sen dematerialiserar. Och sen så när, man, när, när den är borta ser man typ för kyrkogård där folk bara är så här, helt i terror, i panik, och folk ligger begravda i hälften. Det är, så här, det är någon begravning som avbris av att han ställer sig och får vara, är Det vara som hemma, var jag var någonstans. Ja. Och det, är bara, det, det, det är bara kaos i London i typ så här, två veckor och sen kommer doktorn tillbaka igen och bara Åh, London. Ja, men det blir så har det hänt någonting? Nej, men okej. Ja, det och det är liksom sådana här grejer som jag jobbar. Och sen så jag menar The Great Intelligences: um, Då liksom Main Minion, uh, Miss Kisslet, som då mm. kidnappats som barn. Han har visst gjort det här förut med någon som liksom blev kidnappad som barn. Och så har han um, influerat henne under all tid. Och så för att Unit då inte ska få reda på vad som hänt så kör han så här: Reset to factory settings så att de glömmer allting. Var på den här kvinnan går tillbaka till att vara ett litet barn och frågar efter sin mamma. Och liksom, det är så hemskt för hon kommer ju bli helt psykiskt sjuk över det faktum att hon är typ 50-60 år och har ingen aning om vad som har hänt och hon är så här borta från sitt liv. Och, det så... och man bara, men herregud, varför hjälper du inte henne, doktorn? Varför, va, vad är det här? För det är liksom, okej, okay, Clara är liksom under his protection. Man ja, oh, men de andra då? Herregud, alla liksom, alla andra alltså, Snälla kan vi bry oss om de andra Och inte bara den söta tjejen liksom, kom igen. Så, så skulle vi kunna säga att det var lite av ett Fridge Moment för dig Ja, det var så, jag blev så upprörd Och lite så här, rädd jag, vet inte. Oh, Gud. jag gillar det jag, jag ser fram emot flera roliga diskussioner om det. det jag tyckte om eh, Eller ett en, en, en annat grej sig, nämligen Innan jag berättade vad jag ah. tyckte om eh, Previewen för nästa gång Det är det faktum att de var väldigt eller även om jag tyckte om det, jag vet bara att de, de var väldigt meta Kändes de med särskilt Åh, oh, han tycker om att höra Doctor Who uh -huh. Varför gör han det? Alltså han liksom, åh oh, det är en kul grej att höra Nu sa vi det typ fyra, fem gånger Man bara, ja, men, ja, vi, För mig kändes det som att ah, men nu är det 50-årsjubileum Nu ska vi vara lite meta här, så här. Mm. Um, Jag tänkte att det hade att göra med den här frågan som aldrig får ställas För han har ställt den nu hela säsong sju men mm. det ställs då och då, då liksom och så Dr. Who. Och, så. Det kom inte och det. jag tänkte liksom att den grejen var mer så här, att så här liksom att ah, den sista ultimata frågan så här. Att ja. inte, ja, han kanske är så här: <gör> Jag skrattar ödesdigra i ansiktet och vill ställa frågan hela tiden. Jag vet inte. Um, ja, det, är, det är det att han inte får besvara den Med grejen. Ja. Ah. Mm, ah. Och sen var det lite. Även som folk har gjort i Meta är ju den här klara um, pratar om Emilies uh, bok. Att så här, ah, Jag kommer till kapitel 10 och hon säger att ah, 11 är min favorit. Vad för alla bara? Ah, det är kul för att det är den 11:e doktorn uh, och jag bara. Ja. Ja, där tänkte meta. Jag också. Mofa. Mm. Ja, men jag känner mig som David Tennant's Barrowman man, no, men um, mer We get it, God. Ja, mm verkligen som om bara okej, okay, du skriver. Ah, det och är din doktor, han är någonstans. bättre. Sandres går danar runt fast han så bara är mind white. Oh, donna Gud. Okay. Skulle men... du säga någonting om The Rings of Akaten? Ja, tack. Jag hade inte uppfattat vad det hette, men det jag blev lite exalterad över var att det verkade vara liksom en annan planet. Det verkade <laughs> kanske vara något annat än så här människor, även om det inte är typ så här old who, classic who-style med typ att vi sätter på de första masken och grejer, men de såg lite annorlunda ut i ansiktet i alla fall. <laughs> jag är så här, jag och de lämnar London. Woo. Har du, har du kollat någonting på, på kommande avsnitt? Du har inte gjort det kanske? Nej, jag, jag, jag fann nu att jag tyckte att det var trevligt att se avsnittet utan att, mm. um, utan att ha sett något innan Så jag ska försöka hålla mig med det För att jag, jag tycker om att bli förvånad över allt när jag ser ja, det. <laughs> det Jag har inte för mycket förhoppningar om att vi ska lämna jorden oh, nej, va? Men, alltså, bara någon gång kan vi väl vara på en annan planet Kom igen! Det finns andra planeter. Vad tycker du om Ryssland? Skottland? Det är ingen annan planet. Okej, ja, då I got nothing. Okej, nu är vi i London massa. nu ska vi marknadsföra i USA. Då är vi i USA en massa och nu har vi gjort det så då åker vi till ett annat land i Europa. För vi åker genom time and space and earth and earth. Ja, Sista avsnittet är ej döpt ännu Vilket jag, vilket jag Får mig tror att det kommer heta Doctor Who kanske mm. Man vet aldrig Vi <laughs> vet ju i alla fall att Matt Smith har skrivit på för nästa år Så förhoppningsvis Försvinner ja, han inte allt jag, ha, tidigt. jag hade hört ett rykte om att Julspecialen skulle vara en sista avsnitt Och att han då skulle regenerera Mm -hmm. uh, men, men sen jag har sett samma sak Som du sagt, att han kommer tillbaka till Ja, uh, för jag vet att The Sun började skriva om att Ja, uh, oh, Matt Smith ska lämna serien Eller någonting, och så tänkte jag, men det är The Sun Alltså, man kan aldrig lita på The Sun Och sen så kom det fram att nej, så var det inte mm. Så, uh. Man det måste alltid det. kolla sina källor Barn, det är viktigt Exakt Mycket bra <laughs> <laughs> uh, Dr. Who snack klart för den här veckan Vi kommer tillbaka med mer nästa vecka Mm hur, hur är det med tiden Har du koll här? Vi har nog lite tid kvar tror jag mm. uh, Vi tar en uh, Jättekort paus kommer vi tillbaka och prata igen om uh, Conan Och om Streetsearch Där var vi tillbaka för sista delen av våran eminenta podcast Yes, avsnitt 71 av Effortcast För den som har glömt bort vad de lyssnar på Jag tror du skulle 71 av och sen, sen ge till nummer Jag tänkte, oj, har vi inte mm. <laughs> Ja, avsnitt 71 av <laughs> <Sorry>. Okej, <Okay. 52. laughs> vi har ett slutdatum bara. Det är klart vi har någon gång Vi har ju faktiskt bara tre, tre siffror på, på så som vi drar på avsnittet Ja ah, det är sant, ah, vi måste gå tillbaka och lägga till en nolla <laughs> <laughs> um, Nyligen, väldigt nyligen så hade uh, Sci-fiction-bokhandeln i Stockholm Där vi då bor mm. Typ jag, jag räknar inte som stockholmare uh, De frågade de att de hade haft samma lokal Sen 90 talet ungefär mm. Och att de hade en massa böcker som de inte hade blivit av med och då tänkte de, låt oss bli av med den här skiten då mm. Så de satte upp typ två stycken Småhyllar och en stor hylla Med billiga böcker de inte har kunnat sälja Av någon anledning yep. de, de gjorde reklam för att ja, men Komma och köpa billiga konanböcker Och jag tänkte, jag tänker köpa billiga konanböcker <laughs> Så jag drog till äh, SF-bokhandeln äh, Hittade en trave med böcker Jag kommer antagligen prata lite mer om dem Sen bara efter att jag läser dem men det första jag gav mig i kast med var en Conan-novellsamling eh, mm. Som heter så mycket som Conan the Usurper Och nu så efterhand så förstår jag att den är typ skriven av Alltså Conan skapades av Conan the Barbarian, förlåt om jag inte var <laughs> Om jag inte var helt... Eh... Conan O'Brien Precis, nej nej, det här är en annan kille mm. Det här är Conan Barberaren Mm um. Och handlar då om en, om en barbar Från, det utförde sig i vår värld Men långt innan vår tidräkning Och det är massa konstiga länder och det finns magi Och det finns lite så här, Bara för att tala om ställen där Lovecraft passar bättre Så finns det lite så här ancient old ones Alltså inte döpta eller så Men det finns en annan värld du vet, Som är precis bredvid våran som är mycket jobbigare än våran Jobbig att se på liksom ah, mm. <laughs> Och den kan vissa onda och så. Och, men, men de flesta gör inte det Utan de flesta slår med sina svärd och sköldar <laughs> Och man får då följa konen i, i, i en massa historier skrivna av Robert E Howard. Eh, men, men han gick ju dog. Mm. Så det är en annan man som heter någonting i stil med kanske. Eh, El Spreg de Kamp Sprague, sprag sprag, sprag, sprag sprag kanske. <laughs> sprag. Eh, som har satt ihop en del böcker, skrivit om några för att forma funka och så. Så det, jag är osäker på om jag har liksom äkta kanon uh, eller inte här Några av dem ser att de är liksom published av honom mm -hmm. Några verkar inte vara det Så det verkar vara en blandning här Men jag har helt enkelt, jag har varit fascinerad av, av karaktären mm -hmm. det, är liksom, det, det här är en snubbe Som, som går från typ värsta barbaren Värsta liksom, vilden mm. uh, Han, han typ bätlar sig genom sitt hemland bättrar sig genom en djungel Genom ett hav <laughs> uh, Lite, han, han bätar sig genom det mesta. Liksom. Tills han då till, till slut blir liksom kung över ett stort civiliserat rike. Han tar kronan och tänker att nu jäklar, jag är jag kung. Han gjorde det mest för att han ville ha så mycket makt som möjligt. Men sen blir han ganska, han blir ganska eh, hövlig kung om man säger så. <tills> mm. eh, väldigt så här, nobel. Eh, ja, så jag har varit väldigt fascinerad av, av, av karaktärerna. Och sen så tänkte jag så här: under den här, här är skrivet. Eh, och, för det här är så att. Typiskt så här, man läser Nu har inte jag någon gammal farmor eller så Till hand hemma Men jag tänker mig att en gammal farmor då och då Säger någonting otroligt rasistiskt De, de gör det ja. och, och, och, och det enda man kan säga är Haha, en annan tid <laughs> Och så är det verkligen i ikonad Och liksom, jag vet inte om det är ett försvar Men 32 började de här publiceras Så det är i alla fall ganska tidigt ja uh -oh. Det är, liksom, det är ju trots allt på gränsen För att det ska vara okej okay att läsa det <laughs> Ja, alltså Det, ja, det, det, det känns okej okay att läsa det, det är så här, De borde inte ha sagt det, men, men ändå Det är där liksom, de var lite konstiga mm, det, blir, det blir värre av att veta att det liksom utbörjar sig I våran värld, det är bara lite tidigare <laughs> mm. Så där man då får läsa om Alla de här mörkhyade Barbarerna som är så här. De är, de är helt sinnestokiga Alltså de är helt sinnestsjuka de, Det enda de gör är att döda folk, våldta folk Uh, de är vilda, de är svåra att förstå De är väldigt starka uh, Väldigt liksom grymma <laughs> mm. uh, ja, Jag vet inte Så, man, så man, man liksom läser en cool story Om en cool barbar som går runt Och gör coola barbar saker oh. Och sen helt plötsligt får man läsa Typ att, ja ah, men okej okay. uh, Här är det en massa infödningar De är mörkiga och och inte lita på <laughs> En annan del jag läste var det var en massa fiender Conan hade lurat en massa folk Han visste vart en skatt var Det var två andra piratkaptener som visste vart en skatt var Alla ville ha skatten men de var liksom tvungna att lita på varandra lite grann. Men du vet alla skulle hugga varandra i ryggen Det var en, en sån deal mm. Så alla, alla hade det säkerhetsåtgärder För att inte bli högna ryggen Men så helt plötsligt blir de, blir de liksom anfallna De blir liksom omringade av Vildingar ute i djungeln Ah, mm. Och då blir de här två piraterna tvungna att lita på Conan Och de, de här att kan vi verkligen lita på dem? Konan han bara, ah, skulle aldrig lämna oss till Någon av en annan hudfärg <laughs> Visst att vi, vi har liksom våra, våra differences här men, men han skulle aldrig låta liksom, Överge sin, sin ras Det Skulle göra mycket men, men inte det så, så de går med på Konans plan liksom Och de vet att de kommer att försöka mörda varandra Men de kommer i alla fall inte liksom åka dit till vildarna Okay. Det är, så får man läsa vidare Och det, är, ja jag vet inte Det är, det är jobbigt Det är jobbigt ja. Och sen tänker man sig att allting det här är liksom med äh, Alan Watcher, det då, för det är han som är konan i mitt huvud Ja jo, jo men han borde ju vara i Även om han inte passar Som konan, om man, tänker, om man liksom läser hur konan ser ut Så konan är blond, blåögd Mm. Eller för förlåt, Conan är svarthårig, blå lite, Och liksom lite smått mörk igen sådär, Lite smått barbarisk Okej, okay, men in inte för mycket då <laughs> Nej, nej, verkligen inte uh, jag vet inte det, Jag rekommenderar i alla alltså fall det jag har läst Det är ganska spännande man får väldigt mycket D&D-idéer mm. uh, Blandat med lite Lovecraft och så då, Som jag sa innan där Så det kan vara coolt för kontext uh, För Barbaren <laughs> Mm, ja uh, Fräls oss från rasism med lite uh, strip search istället. Ja, vi, vi, vi vill lämna det och går över till uh, reality tvens underbara mm. värld istället. Um, och uh, Penny arcade har ju slagit sig in i den sjangen uh, med sin, uh, vad blir det, Web, Webbserie um, strip search där de letar efter en uh, ja en serie Illustratör-slash-skribent Som ska liksom bli ska Få finnas på Penny Arcade Under ett år är det väl liksom vara, Bli promotad och ja, få göra sin grej Precis. Ganska så här stor helt, grej Helt enkelt få en så bra chans som man kanske kan få Att jag vet, få exposure om inte annat Precis Och från början så var det 12 Deltagare i den här tävlingen Och nu har tre Åkt ut oh. Alla tre. De som har lämnat oss är en. Är det tre män? Vi har, eller nej? Nej, förlåt. Nej, mig. Det är det två män. Det är Alex Hobbs och Ty Halley. Och Lexi Douglas var den senaste. En, då, mer av en kvinna. Mer av en kvinna. <laughs> mer av en kvinna. <laughs> Lexi um, tror jag också. undrar om inte det var Lexi som var. Var inte hon som sökte för ett jobb också i goodreality tidigare? Precis, så de sa väl nu när hon nått ut att så här, en, dag, en dag ska vi faktiskt ha ett jobb åt dig, ah, liksom, <laughs> på <laughs> riktigt. så här. Det kommer att hända. Um, och den här, jag har tyckt om den här serien, jag har tyckt om att följa den. Jag, jag, vet inte, jag gillar ju konceptet överlag, jag har följt rätt många på tv också, men det jag tycker om i den här är att det är väldigt så här... Jag vet inte, det, känns, det känns, så här lite varm och så här, fin på något sätt. Det känns inte lika... Bitchigt och hemskt Det känns inte som att de försöker vinkla allting i huset Till att så här, ni hatar varandra Utan ni är med att de på skoj frågar, frågar dem liksom, Varför hatar alla dig? Du blir nominerad hela tiden Och sådär <laughs> så, um, mm. så även nu senaste, senaste elimineringen Den tredje när Lexi åkte ut Så var det ju lite, lite dramatiskt För att uh, de Inte liksom inte för att det var en dramatisk tävling Som utan det var ju som alltid <laughs> Ja, de, de skulle rita var sin strip på 90 minuter och sen sen, sen hade Mike och, och Jerry hade lite svårt att liksom, välja vem som skulle åka hem och eh, framförallt Mike blev rätt, blev rätt upprörd över att han behövde skicka hem någon av dem och det var liksom Jo jag vet att vi behöver skicka hem någon men ah, det är det, jag blir arg och blir ledsen och upprörd och, um. jag visste att det skulle vara svårt men jag visste inte att jag skulle ta hem några liksom, bra människor <laughs> ja men ja så han svor och Jerry så jag är så Michael, Michael. <laughs> den bästa delen. Um, och det som var mest så här, visade att han var upprörd var väl att han började så ja ah, de har sina, de har ritat egna porträtt alla deltagarna som står liksom, i bakgrunden. Det var på Mike bara peka på eh, Abbys porträtt och säga, skicka hem den här. Det här är så urusligt och hemskt kolla det var det var, ja, det var så här jobbigt att se men samtidigt Känns det rättvist att de visade på något sätt ja. Ja, jag, jag gillar liksom att det var jag, jag ser ju inte på reality Så det kanske alltid är så Men det var verkligen som att de var någonstans, någonstans av kamerorna mm. De hade fått dem mikrofonerna så, här, så fick de liksom gå ut och prata ner eh, Mike då framförallt mm. <laughs> liksom ja, liksom, Ditt jobb nu är att, är att Välja en av dem Och ni ska hitta den, den bästa Det innebär mm. att alla, förutom den bästa, kommer någon gång försvinna härifrån <laughs> okej <bara>, Okej okay, då, <laughs> <laughs> och, okay, då. Um, och det har ju alltså det har ju hänt i ja, tv-serier också det Men då har det alltid känt så Alltså jag vet inte, det, det känns alltid så falskt och, det är så all, eller, och allting runt om det är så upphåsat även om det inte är falskt Så liksom framstår det ju som det um, <laughs> Jag vet inte, Gordon Ramsay ibland Bara, ah, det är så svårt Och så har de dramatisk musik Och present, det är så här, han som är voice-over bara, oh my god, it's the worst decision ever ah, bara, okej okay. Um, men ja, jag tycker om det uh, Det är en musikserie och det är kul att se liksom, allt, de, allt de ritar Alltså se hur de skapar Och sådär mm. Ja jag gillar det Och uh, Jerry uh, på, Nyligen på Penny Arcade gjorde liksom En uh, intressant uh, Anmärkning Och det, det faktum är att uh, Det här är en av de favoritiserierna där man faktiskt kan som vanlig dödlig, ta del av det de gör. För att Man, mm. kan, gå, man kan gå in på de flesta hemsidor redan nu. De, de flesta av dem har redan webcommins här och var. Mm. Så liksom, det är inte som i typ Hell's Kitchen eller någonting där man inte. Jag, jag, jag kommer ju aldrig äta vinnarens mat. Nej. Du kommer aldrig bära kläderna som Project Runway-vinnaren gör. Och... Nej, jag har, jag, har, jag har precis förstått att. Äh, äh, jag, har, jag har precis börjat kolla på Arrested Development. Ja. Och en av karaktärerna där. Äh, Oscar, som är tvillingbror Till, till äh, patriarken i familjen mm. Han har bara två par byxor Och det är, så här, det är, det är en grej som de är mycket narr av mm. Medan jag tänker att Två par byxor är allt man behöver För det är det, det, är det jag har <laughs> <laughs> Så det är så här, nej jag kommer nog inte ha Project Runway-kläderna, <laughs> eventuellt inte <laughs> Men däremot så kan jag liksom läsa en webbserie mm, Precis, och Det känns som att det är någonting som Ja, precis. Det, det, det är något som rör ens eget liv. Man läser webbserier, därför är det kul att se liksom, vem ska få en chans. Och även kul då, som du säger, att bara kolla in det som finns. Kolla in deras grejer, för även om de inte vinner så kan man ju börja läsa deras webbserier. Liksom. Det är så här... Precis, precis. Um, jag gillar det. Jag, jag gillar... Kidsen är hjärtliga. <laughs> ja, men de, de, ingen av dem har varit... Liksom bitchy eller någonting eller så Det är ingen som man så här, känner att Jag hatar den här människan, låt den åka hem utan det är så här, Men de är... samtidigt ser är de inte helt alltså, De är inte mesar heller alltså, Det är så kul att nej. kolla på för att de, de, de vill ju vinna och så. Det, är, det är inte så att de bara, nej, jag lägger mig det är nej, nej men precis det är, utan, men det, de, de gör det på ett sådant sätt mm. Mm. Mm. Har, du någon, har du någon favorit? Uh, jag har nog inte det för tillfället Jag känner att jag avvaktar lite grann. Mm. Uh, jag, jag tror jag gillade Lexi alltså. Ja, Lexi har som alltså, hon är ju grymt till på, och, ja, alltså, som illustratör och allting Jag tänker bara hennes här porträtt är väldigt så väldigt fint. Jag vet inte, det, det, ja, jag är väldigt imponerad. Um, jag gillar henne, men jag gillar även Kate jag gillar hennes här stil hur hon ritar och så. Så att uh, ja, det är kul mm. att se mer så här vad hon har för humor och vad hon kan liksom skriva också. Precis, vi lär ju jag vill också säga liksom att de, de som var här, ha, deltagarna, har en väldigt så här, äh, varierad erfarenhetsnivå. Jag säga. Mm. Äh, en av de som åkte ut var liksom, han, ja, men han var väldigt amatörmässig. Han var väldigt duktig för att arbeta typ på var ett år eller någonting. Mm. det var samtidigt bara så här: men, Jo, men han kommer nog inte vinna. Nej, liksom att, ja, det, var, det var okej, men nej. Ja, så det är lite intressant jag det. Mm. Vi lär ju tala mer om den här scenen om, om någonting uh, noteworthy Mm. Händer, eh, sker eh, Finalen kanske blir, någon, någon kanske dör Vi vet inte Nej, nej det, det är oklart eh, Okej, okay, det, det torsar för oss nu För dig som lyssnar är det kanske måndag Det innebär att vi har spelat DND för dig som lyssnar Men vi som sitter här just nu kommer att spela DND på söndag Ja eh, Lite time wine med dig ja. Ser du fram emot det? Jag ser väldigt mycket fram emot det jag, jag, Det är alltid roligt Så ja, mm. precis vi kommer eventuellt kanske spela The Next Och då har vi lite mer mekanik att prata om Antagligen blir det mer Underdark Och då kommer ni få höra mer om Team Affairs äventyr i Underdark det, det går ju oftast bra Det går oftast bra, det är alltid um... Alltid roligt Intressant och mm, oväntade och saker som händer <laughs> Coolt, men uh, tills dess då Säger vi som alltid Hej då. Tack för att du lyssnat på det podcast.